Triggervarning. Kvalitet som inte kan köpas för pengar. Förvånansvärt svårt att sälja dock. Mina damer och herrar, välkomna till ännu ett avsnitt av Triggervarning. Och ifall ni undrar så idag, alltså fredagen den 27 november, så är det ju eller var faktiskt Black Friday. Så den perfekta dagen att köpa för allt man är värd. Eller hur? Mm. Jo, det här är dagen när Nikolaj går ut och köper sig själv svarta människor och ökar på sin samling slavar. För att även om samhället och mänskligheten har gått vidare försöker bli mer medmänskligt och icke-rasistiskt så vill Nikolaj hålla sig fast i det förflutna där han trivs. Jaha. Just så. Jo. Ja, jag hade inte väntat mig att den här diskussionen skulle gå dit. Inte jag heller. Och det är det som är så Nej. fantastiskt med det här programmet. Just när man tror att Nä, nu riskerar de marknadsekonomi och köpkraft så blir det... <laughs> reverse Nu blir det rasism. Men uh, ja. <laughs> ja. Ja. Men vi, är, vi har kanske blivit lite förutsägbara med att det är oftast som vår diskussion förfaller till rasism. No, ja tycker att det inte alls stämmer, jag tycker att lika ofta så blir det här så här spontant, liksom porrövergrepp uh, ja, och i penishittlen. Ja, ungefär så. är det ungefär, så här underhållning kan du inte köpa, i alla fall inte den låg, låga pris som vi erbjuder varannan vecka. Uh, och inte på några lagliga vägar där heller. Men, uh, vill, vill ni ha lite information om hur ni kan få en extra dos av... Triggervarning i många olika former så kan ni ju skriva in till oss på triggervarning.gmail.com Yes, och vill du marknadsföra dina slavar av alla färger och former så kan du också göra det på vår Twitter Triggervarning 1 heter vi där mm, Det är stämmer och, Ja, ja, ja av någon anledning som mm. inte nämns här. Uh, jo, sen hittar ni oss såklart på Facebook uh, där vi går under namnet Triggervarning. varning. Tänk det! Mm, ja. Det kan inte finnas många av oss. Så därför måste vi väl vara extra dyra. Mycket kvalitativa. Mm. Ja. Jo. jo, Min han. Uh, men Black Friday... Att uh, alla känner på ja. sida att känner du pressen att köpa mera shit på den här speciella dagen varenda år? Uh, nä, no. um. nah, jag, jag, jag kan nog inte säga det. Uh, jag tittar kanske inte riktigt mycket på tv eller, eller rör mig så mycket på nätet att jag skulle uh, tycker att jag ser hemskt mycket reklam för, för Black Friday. Så, så jag är kanske lyckligt lottad eh, på så sätt Plus att jag inte tyckt om folkklungor så där eh, På någon annan dag heller <laughs> Så du menar inte, alltså. nu mitt i covid-19 hade du lust att stå i en stor klunga och tumma på rutorna För en Nå, sexta ja, Jag tänkte stor i all ärlighet så frågar du faktiskt att hur det har varit under tidigare år. Så där nämnde jag just det här med folkmassor. Men såklart, det är ju extra, extra viktigt att, att vara medveten om att undvika folkmassor så här i nuvarande omständigheter. Ja, men jag undrar om inte du vet, det här Finland-syndromet istället. För det känns ju som att, meanwhile, så... Det, det, det står folk och har alla de här gipporna Och eventen och shit Och sen ja. så står man liksom i Finland liksom, Utan tröja, ut i snön med sin kaffekopp Och liksom, ja Och ser på vad de där tokiga, icke-finnarna gör För att, eh, som, en, som en lyssnare uttryckte Att eh, Tar man som under minsta provokation In någon referens till i World of Warcraft i, i det här programmet och svaret är ju förstås inte, så låt mig göra en World of Warcraft parallell att varenda gång det släpps en ny expansion till det spelet så den där de gör en väldigt stora evenemang runt om i världen att du vet, de har köer som går runt kvarteret för att folk vill köpa sig en fysisk kopia och de har sådana signpartys där folk klär ut sig och du har roligt och sådär mm. Uh, då, samma sak har ju varit sant i många länder, liksom Sverige och Norge och England och allting. Om man ser de här bilderna och videorna där folk står där i kylten och utklädda då, till, till alvar och har sina latexvädershit. Om man tänker som, som en Inviten voldspeglarsjäl, ja men vad kul att let's get in on this shit en gång en gång under Hela min tid. Så som lov spelar så har jag någonting som jag affär var ett liknande gippo. Och där var de öppna en. Yeah. Uh, vad heter det den. Jag minns inte svandad chadjan uh, uh, Game Gamestopp kanske. Nu säger GameStop. Whatever. Saker är uh, det. var en affär om mitt i Obo. Där jag bodde på den tiden Memories! Som hade öppet. Men nu går jag dit med de andra nördarna och tar min fysiska kopia här. De ska öppna där. Yeah. Typ, uh, vid midnat. Så jag gick dit. Jag tog på mig uh, några no shit från något larp och så hade ett stort såhär latex utropstäcken ovanför här. Men undantag för yeah. två personer som stod med fulla ansiktsmaskar utklädda till pandor så var det en väldigt lång pråparad av finnar som såg rakt fram Tyst. <laughs> och sen gick in en och en. Utan ett ljud. Pengar på bordet. Spelkasse, spelet i kassen. Och sen iväg hem. Höga mm. loter Låter, låter property Jo. Så att liksom, och det här var ju som så nära. Liksom, I don't know. Liv och liksom ett, ett live event. Som man kommer i Finland. Att, my god. It was crazy men um. äh, mm, jo att jag var jag hade ju tur som kom hem levandes men mm. att jag tror det är liksom lite samma sak om man säger på just som så här Black Friday så grejer det är ju där vi inte har jipporna men det är ju som sådär att du yeah. att du vanliga även råkar far på liksom i de där momenten innan du switchar vet, i, till liksom din Chromecast och så är det då liksom den här veckan, Blalalala. ni man ja, det här erbjudandet Black Friday det ser ut som skit som jag nog säkert mycket möjligt kan leva utan resten av mitt liv, ja men det är ju som, inte som så där att de första tio som kommer så får liksom en, en bil, ett kylskåp och en avsugning och två Pepsi Max på köpet, utan det är ju som när som kommer hit så får du 10% av den här kaffekokan. Ja. kom om, om du vill Så, här, gosh darn it I'll think about it <laughs> att det är ju som inte det finns inte som den här kom nu att, inte finns det som någon orsak varför du ska kampa utanför affären i Finland om man jämför ja. den här hysterin som där är till exempel i Amerika där folk dör för de trampar ner varandra så vi är ju inte riktigt ja. där än men jag är ju nog sett Nej. att det går livat till istället som till exempel Storbritannien, även om den nu mm. inte kanske är så stort de är. Britannien, yeah. kanske vi bara mm. börjar kallade det för ön. Ön yeah. är förvirrade människor mm. och, och det är inte för en gångs skull syftat i Kräta. Att det är ju som... Det är mm. inte riktigt samma sak. Nej, nah. nah. alltså det, det är det ju inte. Och... Men, alltså, nu har ju människor kunna vara liksom, osakliga här i landet, så här. I, i samband med, nu, ta till exempel då Stockmans galna dagar. Eller, eller andra sådana här 3 plus 1 dagar, eller liknande som de har. Har det i den så kallade s av affärer. Men vad är det så... som händer som, som är galet hur blir de galna dagarna galna i Finland? Har du några konkreta exempel? men de så att säga sänkar priserna Jo det ju, men att det ju, Ja det finns tidsbundna erbjudanden då att du får så och så mycket rabatt på, på södernresor eller eller på får något liksom bil, bil till, till väldigt nedsatt pris och kanske då ett, ett, ett mycket till synes mycket generöst låneerbjudande men, eller liknande Okej, okay, men här kommer ju nu då som farbromarknadsekonomin för mig att ja. nu vet jag ju att Priset på en vara bestämt ju onäkligen av både utbud och efterfrågan. Ja. Att den produkt som är billigast så är på samma gång både den bästa produkten och den värsta produkten. Därför att det är den bästa produkten, därför att om du har väldigt många av den här produkten och att så mm. är det här ofta standarden som de flesta köper. Alltså behöver det vara en stabil produkt för att annars så kommer de ju att få handskas med väldigt mycket dålig press eller, eller returer eller liknande. Så den måste ha yeah. en viss minimikvalitet. Uh, mm -hmm. Den andra är att om, om det är den förmodligaste produkten så är den ju inte här lyx. Eller den här dragaren som kommer att dra in toppkunderna och därmed liksom den största som så här splurge-konsumenten. Uh, så du behöver ju som någonting annat och är exklusivt för dem. Uh, och att om man ser nu på till exempel den här Black Friday och situationen i Finland nu då uh, yeah. det här året så mm -hmm. är det ju många företag som har sagt att de tar avstånd till Black Friday med motiveringen att de ser ingen vits att sänka priset på varor därför att de måste de ta den här förlorade inkomsten från något annat ställe och de anser att deras varor eller deras tjänster är priskraftiga eller konkurrenskraftiga och prisvärdiga nog utan att behöva göra den här påtryckta sänkningen. Yeah. Så de andra folk bara kommer att handla i alla fall om de känner för det men att de känner inte yeah. att de behöver göra den här sänkningen. Yeah. Eh, no, Okej. Okay. Sounds fair enough Mm där känns det ju att de Åtminstone där På någon nivå behandlar kunderna Som mer, vad skulle vi säga Vuxna individer Jo Men Jag tycker om kanske den här ärligheten I uttalandet att att Ja men vi tycker att vår produkt redan är tillräckligt Bra Vi behöver inte Vi behöver inte alls Take it. Ja, alltså det, det är det där klassiska take it or leave it. Jo, men jag tror många andra företag skulle inte välja att vara öppna och ärliga. De någon n och. Nej, nej men, men det är ju ja, men, men där behöver man ju bara tänk, titta på hur mycket det, det nu sägs att priset av, av, av någonting som säljs i butiken att hur mycket som i princip är luft. Jo, ja, men jag, jag fasthåller ju fortfarande det största knäpet förutom komma 99 så är, yeah. så är det att två för priset av trä. Och sen så är ju alla som nu har tragglat sig genom lågstadiematiken, vad menar du? Det är ju en tredjedel vinst! Wow! Alltså, nej. Det är två saker du köper som du potentiellt skulle inte köpa annars. Mm. Och att jag förstår liksom om det är någonting du behöver att om du behöver eh, exakt tre så att det är din lyckliga dag du, här ja. får du liksom två trä till priset av två liksom. ja. din luriga rev tänk hur mm. ödet slott har fallit lyckligt på dig denna dag ja. men, men tänk, tänk, hur du, tänk hur du vann systemet jo jo men att liksom, om du är folk som min mormor så är det som att, ja nu har de 70 hinkar till priset av 60. Kom nu! Och som, men du behöver inte 60 Ja men nu är det billiga hinkar. Och som, well, can't argue mm. with that. Men att, vad ska du göra då med alla de där satans hinkarna? Och svaret är ju att du mm. använder två och resten som står där och liksom att, hey guys, mm. vi är hinkar. Så ska men, vi bli men, riktigt men, bekanta de kommer kommande mm. 50 åren. Riktigt längst bak i, i, i garaget. Men, men det, det, det är ju för det där för att du vet ju inte om du behöver dem. Men. Jo, men, men eftersom jag är inte är efterkrigstidsbarn. Jag bara skapar krig och störigheter i världen. Så är jag ju som mm. här att kommer jag att behöva den här skiten antingen nu. Eller i den förutsägbara framtiden. Om jag är en investerare. Om nej. Och det är nästan alltid nej. Äh, ja. Sätt pengarna i så här basförnödenheter som grillchips ja. istället no, men, no, men, uh, nu, nu är ju kanske den här, den här liksom tanken, tanken bara kom mycket något som är Black Friday så, så ja, det är att du, du får de här sakerna billigare ja. uh, men uh, där är ju kanske också den här aspekten av, av att, uh, det här, så att det här är någonting du behöver det här, så att nu, nu säljs det produkter som du inte du kan inte vara utan dem att det, det måste ju också så att säga, läggas fram det där, att ja, att hur ska du klara dig utan de här um, 70 stycken uh, hinkarna att, ja, att det säga. är när att när, att när, <laughs> när när så att säga när utomjordingarna äntligen kommer och, och, och ska ta över världen så kommer alla att titta till just dig och dina 20 stycken hinkar. Ja, men när utomjordingarna kommer och det visar sig att de bara besägras av exakt och icke desto mindre än 70 gröna jävla plasthinkar. Ja. Så Så då, då ger jag min mormor, då får hon så ha Men att tills denna kommer så vidhåller jag att kanske... Det är för mycket onödiga hinkar ja. som du ändå inte tänkt köpa. Ja, ju, mm. men, men, men det är ju det, är ju det där så att säga att någonting... För ah. du sa det där att, okay, att, att att köp, att liksom bet, köp tre betalar för två. Okay. Uh, så att, att det är ju egentligen så är det att du köper då, liksom saker som du kanske inte annars skulle behöva. Bara för att du tänker att men, det här är ju en jättebra deal. Ja. Uh, att att det, det är bara den där tanken på att du gör ett kap så är, är viktigare än själva produkten jo. Och, och då är det ju, då är det ju liksom den där tanken på att är, du, liksom, är det här någonting som du då att behöver du faktiskt de här liksom, sakerna och, och du, men du sa själv att du oftast gör den här bedömningen att nä, nej, att, att, att det oftast faller åt det håller för dig jo. Så, så min fråga blir ju nog. att är det, inte, är det inte dags nu att pröva? Men, säg ja Sami, säg ja Ja men det är som man blir gravid Och bara Att Fråga min flickvän att, Det är bara där För att för Till exempel av en, en annan Väldigt onödigt typ, min far Att liksom Marknaden Så styrs av folk som har mycket Mer marknadsavig än du och jag och att ja. Det finns inget företag Något man ska aldrig säga aldrig, men de flesta företag så kommer aldrig att sälja en produkt som de gör en förlust på. Med du vet, vissa undantag. Att, till exempel mm. uh, om man ser på, väldigt, på högst vanliga affärer. Uh, ja. Så uh, det finns, visste du att de flesta affärer så har ett antal produkter som de säljer till förlust. Att de betalar mer för att ta in den här produkten i affären än de få vinster de säljer vidare till kunderna visst du det? Ja uh, alltså ja det, där, det, det, det är inte helt ny information för mig det där men att jag har inte ett minne av att, vad, så att säga, tanken bakom det är till vilken nytta no, no, så so här att till exempel The Maker Health Sense när jag fick det förklarat för mig av en bekant i industrin men att, men att det är saker som jag tror de flesta inte tänker på men att så här handlar de flesta, att du har du går till den, din den affär som är största och förmånligast och lägligast för dig att fara till jo. Uh, men mm. att de flesta har tillgång till uh, två eller flera affärer som är på rimligt avstånd därifrån du bor eller där du rör dig så att om du far till den ena över den andra så är det ofta för att den ena affären erbjuder någonting bättre. Till exempel den här affären så far du för att köpa din frukt eller den här affären far du till när du vill ha extra bra kött. eller så här. Det känns som att affärerna är lite specialiserade. Och att ja. det här är ju ingen tillfällighet att många affärer så samarbetar ju eller liksom kanske har funderat, ja men ni tar det där och vi tar det där. Men en sak som alla affärer, livsmedelsaffärer måste ha, så att de måste ju ha ett sådant här basutbud. De måste kunna erbjuda mjölk och bröd och, och pasta och, och så vidare. För att annars så kommer ingen att komma dit. Så att uh, de flesta cheddar så har ju då sina egna deals med olika uh, andra uh, basförsäljare av de här grejerna mm. så vissa har bättre deal, vissa har sämre deals, så att det kan yeah. vara att en affär som förlorar 10 cent på varenda mjölk paket de säljer men de måste erbjuda den här mjölken för annars så kommer ingen att handla där för det är en, en basgrej som alla yeah. behöver när de får till affären och att, mm -hmm. men att de, att de kommer dit och köper en massa annars skit så uppväger många gånger fler för att de gör förlust på säg, den här mjölken så att, därför, samma sak med om du har mer specialiserade saker, som säger elektronikaffärer. Det kan hända att de säljer sig där som alltså egentligen bara är skräp. Att de tjänar noll på att sälja det, eller i värsta mm. fall 100 cent på förlust. Men att eftersom det är jo. så behändigt för deras kunder att köpa den här saken. Medan de köper någonting annat, säger de kommer dit för att ja. köpa batterier eller laddar eller skit. Så är de så, mm. jag gör när jag är här? Och så man, men titta en laptop, ja, men det behöver jag se, så Då kan de lika bra köpa det där för att det är en så bra affär. Man, right? ja. Men det är ju som sådana här grejer som får marknaden att gå runt. men min poäng är att inte göra en förlust. Och när vi ser på sådana stora saker. Så har vi då personer som till exempel min far. Som, som ska yeah. köpa saker med hull och, och titta här. Den här datorn Habobi. Den kostar 1000 euro. Men nu så säljer de den för 300. Och så säger man hur de typ så här stryka sitt fantasi långa med tusen och skägg och som att haha, här kommer jag och lura dem, jag skinner dem, jag blottlägger dem, jag ruinerar dem med min finans och, och självstår mig som Jesus Christ att du har ingen aning om vad den här är värd det kan vara den här 300 euros datorn så är värd 250 ja yeah. Att liksom, mm, men men att de tror ju som men, på något vis att, ah, liksom att världens del är så smart. Och i är och ja, Jo, för jo, du är villig jo. att betala priset som försäljaren sätter åt dig. Det är inte ja. du som är smart, det är ja. de som är smarta. Ja, ja ju, men, men så, då, då säljer de ju inte bara en, en produkt till, till ett pris, mm. utan då, då säljer man ju också en upplevelse. Du, du, du, de säljer ju den här upplevelsen av att ah, jag, gjorde en, jag gjorde en jättebra deal att, att tänk vad jag, jag sparar på det här och att tänka att jag fick igenom min, min strategi för, för att förhandla så visa ju här att det här, det här lyckas jag med så då, då går man ju därifrån och tänk, känner sig som om man liksom äh, är kung över hela världen jo jo men inte in går det ju heller liksom till något smutsigt hotell i stads Helsingfors och liksom tar din halvtimme session med en nattens ros där. Och sen går hem och ringar upp alla. Du känner som jag har en flickvän utan jag menar du jag förstår liksom den här fantasin. Och det är väl kanske en aning mer lätt att ta till sig än att, att gå och köpa en hora. Men att. Alltså bara för att någon säger att det är billigt eller förmånligt så betyder det ju inte att det är billigt eller förmånligt. Yeah. Jag känner som att jag förstår att liksom det tilltalar folk. Att, som att oj, har du funderat på att köpa 20 hinkar? Men att du måste ju det bara känns som det kanske är min plats som sugubben i det här programmet att, att bara poängtera ut att det är ju inte det är ju bara du som kan bestämma Om det är liksom Nödvändigt eller inte Bara för att det ja. står Rabatt eller billigt eller just nu Eller begränsad utbud ja. Så betyder det inte att det här är liksom Någon push att nu var inte dum? köp. Nu det kan ta slut i början Nu mannar här vänder sig i sin grav Nu det kommer att kämpa på krig nu Oj aliens var är dina hinkar ja. Det är ju som idioti mm. Ja, jo, jo, men, jo, men, det, men det är ju den där tanken på att, liksom, att om, du, om du missar någonting. Så att, att det, det, och, och, och det blir ju den där att du, du måste fatta ett, ett beslut snabbt. Nej, du missar äh, inget. Nej, nej, men, nej, nej, men alltså, det, det är ju det här att när du blir bombarderad av de här liksom, intrycken, av de här liksom, reklamerna. Men det är som, marknad, så, det är som reklam, ju, det är ju det som den är designad för. det ska ju få ju, dig att och, alltså, det, på. det är ju det. det, är ju det. Det, det är ju det. Och då går det ju in på det att det säljer ju inte då bara den här liksom produkten. Utan jag ska ju sälja den där känslan av att du gör någonting. Ja, jag förstår det. Att, så att så det finns det ju någonsin jo, jo. en reklam som man kommer ut om till oss och köp den här produkten till ett helt anständigt pris som motsvarar priset som du får för den på alla andra ställen. Kom genast. Det spelar ingen roll om du kommer imorgon eller övermorgon. Vi har den kvar för vi har jättemånga i lager. Ingen stress. Kom om du vill. Vi har kaffe. Det där låter som en hel rad finska reklamer. Just den där tonen. Så, så <laughs> du? men Men. du? Har ju, du har ju en du har ju en liten snabb röst som och sen har du den dova basen som som den, den ljusa rösten som humor så att du förstår att det är inte något allvarligt liksom, du kommer inte att gå med någon kult och den dova basrösten så säger jag dig med finländska motta det här är en, en given produkt att ha i sitt hem ha den här produkten så kommer kvinnor att ligga med dig och andra karar att avundas din enorma penis att det är ju som vi är officiellt på 70 ja. med vår reklam. Ja, no, men, ja no, men du vet, den där brödrosten, det, det kommer att mm. vara den bästa i, bästa i kvarteret. Jo, jo. Roast me. Liksom, ja, I have a toast. <laughs> ja, men, ja, no, men det, det, det är ju det där liksom. Sen tittar du på den att jag ah, är inte tillräckligt med instruktioner så jag stack min pen i sidan. Whoopsie daisy. <laughs> sin... Jo, jo. No, men som att... <laughs> inte tillräckligt med instruktioner givna. Regissären är misstag, Star Wars 10. Men... Och fastnade med penisen mm. i brödrosten. Ja. Jo, det är bra. True story. <laughs> jo. Ja. Men okej, okay, men... men vi frågar bli nu. Av allt det här. Ja. Och ja. jag vet liksom, jag, jag kan rätt sätta mig själv innan en stor klammer. Alltså, för jag är så chockad. Att jag vet att jag är inte lika materialistisk som många. Att jag är ganska nöjd med liksom, liksom chips i skålen, internet i datorn och ja så vad förnöden heter jag gillar mer som så här ja. upplevelser som ska vi säga, resor, nöjesfält och när jag köper som varor så är det ofta att jag har gjort mycket så här forskning, jag har kollat att vad är liksom den bästa vad är det bästa priset det är inte att jag är snål jag är verkligen inte snål, jag bara gillar att göra ett informerat köp det räcker liksom inte att det står en falsett röst och en basröst och skriker åt mig på tv att nu är det 20% billigare just idag för du är en fitta och det är som men oj nej jag är väl en vagina då? Nej. men att min fråga blir ju ändå trots att jag vet att jag inte konsumerar lika mycket som kanske medeltalet att, men är ja. det här ett recept för lycka dock? Mm. Well. <laughs> No, no, det, det sägs ju att saker... Att man, man kan inte köpa lycka till sig självt, men... Nej, men det men där, den som har mest skit äh, när, de vinn, när de dör så vinner. Det vet ju alla. No, no, om det är någonting som man har lärt sig utgående från alla, alla spel som man har spelat under åren så är det ju just det. Jo. Men, men, men räknar din alltså, amount äh, så sen får du komma in. Ja, ja. <laughs> ja precis. Ja, ser man till att ett tillräckligt stort garage för dem. Men, no. men, men alltså... Det, det är ju den där. Liksom, alltså visst finns det ju saker som du kan ha nöje av under mm. liksom en, en, en längre tid. Jo. Men, men, men så att säga, det, är ju, det är ju ändå en stor del av det sakerna som inte är liksom genomtänkta. Och på så sätt så är ju kanske just den där glädjen i, i den där korta stunden då du skaffar dem. Det är den där. Liksom endorfinrushen när, du, när du, så att säga, du samlar det åt dig men för att at, i ja. avstampida du just sa att om man mm. tänker på att man köper en vara är, ja. en, kanske mer <coughs> så spontant köp mer eller mindre då influerat av sig tidigare sedan reklam skulle du säga ja. att den här euforin du upplever när du köper den till reducerat ja. pris. Varför inte? Skulle du säga att den motsvarar eller i vissa fall överträffar glädjen av att faktiskt äga produkten i fråga? Um, oj, oj, det där var en svår fråga egentligen. För jag, jag, jag skulle nästan vilja säga: Man kan ju kanske inte helt jämföra de här, de här upplevelserna. För, mm. för, jag, för jag tänker som. Skulle säga, om jag, tar, okay, jag tar ett konkret exempel som jag själv liksom upplevde. Aha, en uh, och historia. Jag, nej, det är inte ännu heller en sån historia. Format För, som hittar ett monster. Fast den var till rabatt så borde du väta bättre. Sig ja. heil plopp, sig Varför ska du hitta sig jag så. men Det inga ingen Okej, gå on, please. Ja, alltså jag lyckades hitta en, en overnight bag. Och uh, det här i, i leder, uh, Jord i, i Finland. Och uh, fick den för ett, vad jag tyckte ett mycket bra pris, alltså 45 euro. mm -hmm. Uh, det var ju, jag var ju glad att det För att den, den var nedsatt Från Ungefär vad det då 150 euro mm. ja. uh, Och Så, så då, då Kändes det ju för mig så att, Som att det var en Det var ett kap mm. Den var faktiskt då Ordentligt nedsatt Från de ursprungliga priserna mm. Men uh, sen då, Sen använde jag ju den där väskan under flera år tills den blev så pass sliten att den, den fick gå till återvinning mm -hmm. men, men jag, jag vet ju inte om jag skulle kunna jämföra den där känslan av när jag, när jag då köpte den med så att den nytta jag har haft av den jag, jag vet ju inte om jag tittade på den i något och var så där, ah den där oh, den glädje den här för med sig åt mig, utan snarare så var det ju att det här är ett användbart inköp och det, det tänkte jag ju flera gånger att men det här är användbart mm. det här var ett bra inköp Men du vet ju aldrig exakt hur mycket mer värde du kommer att få av en grej innan du Nej. har köpt den Nej, det, det, vet man ju inte. det vet man ju inte allt man har är ju ett antagande och mm. det här antagande. Så är ju oftast ganska långt då uh, influerat, eller ska man säga nästan, nästan dikterat av. Av ja, vad Jag tror du försvann där lite nu igen, som det tenderar att bli. Oj, Internet är aldrig särskilt snällt med Nikolaj. Ja. Ja, vi väntar i andlös spänning på vad, vad det är influerat och/eller dikterat av. Där får han. Där kommer han tillbaka. Jo, vi väntar i andlös stämning på vad det är influerat och/eller dikterat av. Ja, ursäkta. Det var problem på tråden här tydligen. Ja, alltså reklamen. Mm. Det var det jag ville komma fram till. Precis. Jo. Ja, jag, jo. Hade, jag hade en jättebra, jättebra monolog där, men den är nog förlorad för alltid. Jo, därför säger du. Internets nycler. Det var skämt ut och Att, ja Jo, no, jag tror vi, vi fick andemäningen av det. Uh, no, men... Jag vet inte att... Jag vet ju att vi lever i en tid nu av snabblån. Och att... Ja. Jag känner personligen folk som lever väldigt så här. Vad kallar det på svenska? Hand to mouth. Ja. Um, uh, yeah, no. Ideomatiska uttryck. Jag kan inte hjälpa. Mm. Jo, nej men alltså jag... Jag har det nog på tunga, men nu, nu, nu, nu felar jag på svenska. Jag tror jag blev så, så nedstämda av din fel här just. Att, ähm, men att i princip de pengar som de får in så går det ut. Att det, tar de in 2000 i månaden så, är den, så går det 2000 i månaden. Det, det är som en oför, ja. oförmåga att spara eller att planera på sikt. Så de är alltid ja. så här. Fem före varenda deadline och fem före varenda räkning och så här. Och att yeah. jag förstår ju inte hur man som vuxen människa har sådana problem att för det första budgetera och för det andra att sätta uh, sitt, sin, lyx, sin vardagslyx efter plånboken. Men att jag lever i en sån tillvaro, jag köper inte särskilt mycket såna här extravaganta lyxgrejer. Men när jag ser någonting jag vill ha. Så har jag ofta både ekonomi. Och möjlighet att jag köper det. Och om jag bara kan så yeah. köper det direkt. Inte på någon jävla avbetalning eller någonting. Att det är inte så yeah. jag är rik. Utan det är bara därför att. Jag är liksom. Jag är förnuftig med mina inköp. Och att jag säger, Kan jag köpa den här. Förgyllda. Fucking levande. Mammuten. Eller. Och så måste jag ju ha en sån där inre monolog. Och Men nej. För den kostar så här många miljoner. Och den kräver fan. Ett, ett, ett egen jävla park. Och, och det ett. Ett väsen. Så det kan vara en scam. Så not. Men att om jag vill ja. köpa en ny spelkonsol. Eller uh, en dator. Det blir mycket elektronik. Eller liksom till och med en bil. Så blir det som att. Ja. Jag funderar. Har jag råd med det här? Är det en bra investering? Och svarar jag så köper jag den. Men att, ja. men att jag, jag förstår inte folk som sätter sig i skuld över som säger saker Okej, okay, no, men bra, du köpte en Playstation 1000. Good for you. Men då kan du betala hyran. Det var ju ganska dumt. ja Varför satan, har du lån? Och nu så köper du mera shit på avbetalning och så tar du ett snabblån för att kunna betala lånen. Då är du yeah. där som, what the mm. fuck, what are you doing? Att du behöver ja. ju inte köpa. Ja, men det var ett så bra deal. Inget är bra deal om det försätter dig mm. i skuld. Ja. Ingenting ett mm. bra deal om kronofogden kommer men, att knacka på. Ja, men, men, men alltså, är det här då frågan om, jag kommer att tänka på en sån här amerikanskt uttryck, Uh, det är det här att uh, you have to spend money to make money. Men det finns att, ju inga pengar att göra. Nej, nej, nej, men, men, det, men det är den där liksom, att, det är ju det är där som man kommer till det att okej, okay, att, att, att, genom att genom att spendera så, så försöker du då ge ett, liksom intryck av en specifik livsstil eller livssituation. Ja, okej. Okay. Ja, jag förstår. Jo, alltså det är ju sant att, att vi, vi lever ju nu i en tid där vi på sätt och vis har jämställt köpkraft med lycka. Och att yeah. på samma gång så antyds det väl att din samhällsklass bestäms av uh, vilka slags lådor uh, du spensar i, i, i, i din sopcontainer. Att grannarna måste ju få veta yeah. att du har råd att köpa det och det och föra hit och hit. Mm. Och sådär. Precis. Men alltså, till den grad att många så liksom plockar upp så här fancy-lådor för att ge intryck av att de är mer fina i kanter än de egentligen är. Ja. Men att, tror du faktiskt att. Det känns ju igen lite mer som ett amerikanskt problem. Men att. Mm. Känns det som att man på sätt och vis måste bevisa sin klass? Att, att, att det här med konsumtion, och vi lever ju nu i tiden av konsumtionssamhället liksom till överdrift. Känns det som att konsumtion också har mm. blivit något indikativt av din, din klass? Eller liksom, är, du, är, du en, är du en bättre människa ju mer saker du köper? No kanske ja, jag jag undrar om det var något att det, det är kanske är en, en en bild man har om man upplever att man inte att man inte har saker ja det, det är liksom det det som jag börjar fundera på är att att är det en, är det liksom en upplevelse att det är så här det borde vara mm. Och då, och då går man liksom enligt, enligt det. Men, men, det är ju, men jag vet inte. För, sen, för det skulle ju på sätt och vis i så fall antyda att om du har väldigt mycket, eller om du då är mycket väl bemedlad, så skulle du då inte behöva, eller du skulle inte ha det här behovet av mer. Mm. Men, man, men, men samtidigt så tänker jag bara att det finns ju personer som har mycket vars enda mål är att de ska ha allt jo so. alla har väl liksom sin personliga hoarder att det finns väl ingenting bättre när man har ett hus fyllt av ny skit som man inte har hunnit slita upp förtära eller slicka på en men att jag bara tänker att mm. Om man nu jämför liksom rika och fattiga människor. Att jag skulle definitivt placera mig själv på den fattiga sidan av vågen. Om det nu fanns någon yeah. så här klar vågskål här. Men att kanske jag är för att elever i Finland och att jag har som så här ganska så här blyg som smak egentligen. Jag har ju aldrig på det sättet känt att jag inte har kunnat köpa i princip exakt när jag vill köpa när jag vill köpa det. Så det är på sätt och vis svårt mm. för mig att, att sätta en, en fattig stämpel på mig. Men att jag känner inte heller att, att jag på sätt och vis lider för att jag inte far, får fara på en resa tre gånger i året. Eller att om jag inte köper den, om jag inte kör den nyaste bilen eller, har, eller byter telefon en gång i kvarten eller... Inte för att jag går i klädd enbart märkeskläder. Jag skulle vara någon slags misslyckande. Men det är många som gör det. Jag läste en artikel för inte så länge sedan. Om så här saker som fattiga människor gör med sina pengar. Som rika människor aldrig skulle göra. Eller som fattiga människor på sätt och vis tror. Ger dem intrycket av att de är rika eller förfinade. Mm. Det var något som ganska intressant för att Många av de där sakerna som man väl noterar Men man har ju riktigt tänkt på Just det där att yeah. äh, Fattiga människor Eller folk som har som så här Låg eller medelinkomst. inkomst äh, Så tenderar Nu talar jag om de som faktiskt vill liksom Lyfta fram sig själva Så de tenderar yeah. Spenderar jättemycket pengar på sig Märkets kläder äh, mm. Så här Nya ny teknologi det ska bara vara liksom så här nya telefoner och laptopar och så här ja. uh, yes. gadgets helt enkelt uh, ja. deras ungar ska ha väldigt mycket sådana här trend shit så här mm -hmm. uh, sen uh, just med som så här ätande att det ska vara väldigt mycket som så här fancy shit uh, ja. och att om man jämför med som så här vad gör, vad gör som så här rika människor som har som, så mycket pengar, de inte vet vad de ska göra med Att liksom, vad gör Mark Zuckerberg och, och Bezos och sådär. De mm. Det är som så här, yeah. de, är, de är ju besatta av sådana här saker som konst och liksom hälso samt liksom till hur man äter, till hur man motionerar, så här wholesomeness. Uh, så här spiritualitet det är inte som så här saker som du bara går in och köper mm. det är inte som så mycket ut ja. utan det är ju mer som så här mentalitet och inställning ja men, men, men, men blir det så där att om man tänker att om du har såna summor liksom, eller en sån förmögenhet så blir det ju kanske det där det som man då säger att nej, men du kan inte köpa det här. Så sen i någon skede tänker man, jo jo jo, nej, att, att, att vad är ditt pris? Att, att det blir ju kanske en sån där, nej, att i något skede så är så gott som allting till salu. Att, mm. att jag tänker att som du sa, liksom sån här att, att, att saker som kanske vanligen är tänkta att de inte kan köpas. Men rör man sig där i en sån svär att jo, de är också till salu. Ja, inte vet jag men att det bara det på samma gång ro, roa mig och är lite tragiskt ja. att man ser sig en massa 16-åriga snorungar som kör runt i en limen här kväll. Ja. Medan liksom du har så här typ ingang som kör som så här lokal trafik att, ja. att du kanske har det lite med att jag vet inte hur mycket som den ena parten har att bevisa mm. men att, jag undrar om det kanske finns ett sådant litet mått av att hävda sig sådär att åh att, att, att, mm. oh, oh, ja, nu köpte jag den här saken som jag absolut inte har råd med, hur ska det gå åh oh, oh, men jag köpte den Se mm. alla, ja. jag, jag trotsar är... era värderingar och jag, jag stiger över min samhällsklass. Fuck you! Ja, ja och det är ju det där att du vill ge som du sa att man vill ge liksom intrycket av förmögenhet. Ja. Men, men, men, men just att, att och då kommer det ju från det där att okej, okay, du känner att du måste bevisa din förmögenhet eller åtminstone ge ger intryck av att du har den här förmögenheten men äh, liksom att, att har du den och du upplever att du inte har någonting att bevisa liksom eller något som du behöver bevisa för någon annan så då, då, då liksom ja, men då kan du gå i din äh, din, din liksom din smutsiga gamla tenniströja och så att jag har några par byxor som är, är köpta på på Lopptorri. för att du tänka att liksom, du, du, är, du är liksom du är etablerad i din i din roll din position mm. men att det finns ju också det här argumentet att uh, ju mer saker du äger så yeah. desto mer som så här har du som du kan likvidera att sälja det crap. Men det är ju det är också en sak som jag finner ganska roligt att fattiga människor så tenderar ofta investera i saker som inte har något uh, särskilt högt monetärt värde annat än exakt just nu. Att ja. typ, sekunden de köper det så är det värt exakt så här mycket. Men sen så kommer priset att rasa markant. Det finns yeah. som nästan inget värde kvar i det efter ett år eller två. Så att, att de har sitt hus fullt av skräp. Fast det var lyxskräp när de köpte så är det ju i princip värdelöst. Eller bara skräp yeah. efter ett år eller två. Mm. Så jag menar vi behöver, jag tror vi ska behöva devotera ett helt avsnitt Att diskutera uh, det här begynnandet av den nya klassamhället. För det är ju mm. en aning mer komplicerat och, och definitivt skräckinjagande så det förslår. Yeah. Men att för hålla den här mm. diskussionen nu centrerad i i liksom hamstrande kommersialism och Black, black mm. Friday, Black Friday så <laughs> liksom vad, vad kan man som tar med sig av sådana här Black Friday, att finns det liksom något sätt som man kan lura systemet på? Att jag vet att oh, om man vill vara en del av den här crazen, liksom, att ja. man gör Black Friday för att det är en kul grej. Du? Man mm. gör inte för att man är en slav till mediemakten eller man gör inte det för att man är sjuk på något vis. Utan man att, ja, men Det här är en kul dag när man kan köpa saker mm. billigare och att ja. det är dumt att inte köpa någonting den här dagen hitta mm. någonting att köpa för att det Black Friday det är sunt det är bra vi lever ju i no. och för ja. en tid där det kanske skulle lärna sig att, att ja. stöda lokala företag till exempel och ja. sprida ja. ekonomin runt lite mm. no, alltså, jag, jag skulle kanske själv säga att, att, att det där låter som en, en sundare inställning än den här en den här tanken på att Åh, nu måste jag köpa nu måste jag köpa, för att nu är det, nu är det billigt, nu måste jag köpa nu måste jag köpa. Utan du, om du mera just ser det som att, de, men, att man går dit, man ser vad det finns. Och om det då är någonting som man tycker att ah, men det där verkar. att det kan vara intressant. Så om du kan hålla dig inom inom, vad skulle jag säga, så här, realistiska gränser. Så tycker jag att det låter som, som att det kunde vara en helt en okej inställning. Det var en. Uh... Jag vet att bli så upprörd när jag talar om psykologer och psykiater. Men, men, ja, jag mm. det, Jo, men att det var, en, det var en sån där hjärnskrynklare som hade mm. gjort en distinktion medan, mellan hälsosamt shoppande och så här, maniskt shoppande. Okej, okay. ja. Och hen... Så sa det egentligen bara kommer ner till en punkt som separerar de här båda ganska markant. Okej. Och du, vad är det? Vill du gissa? Um, en sak. Uh, Nä. Nej, nej, säg för all del. Ja, det är ganska tomt i mitt huvud. <laughs> som oftast. Jag sa ingenting för jag... Igen en så god vän. Där kan du köpa so. Black Friday. Eller kanske kan, du jag vet inte mycket mycket min vänskap är värdmedel utan rabatt. Ja, när no, no, jag tappar tappat kvittos, jag skulle inte ens kunna lämna tillbaka dig längre. Tappa har om saker som sjunker snabbt i världen. Ja. Mm -hmm. inflation. Mm -hmm. <laughs> Fuck you. Nämen, ähm, okay. Nej men, tid. Okej. Ja. Alltså tid på uh, alltså tiden som en shoppingtur tar tiden var lag att chilla okay. mellan så här maniskt shoppande och liksom så här att shoppa för glädjen av att shoppa så oftast yeah. tid. därför att när det blir maniskt så är oftast när det här impulsshoppandet eller stresshoppandet -shop David, ja. att om du får i ditt huvud och det här är ju också ett av de mest effektiva verktygen som marknadskrafterna har i sin arsenal, att begränsad tid eller begränsat någonting för det, det ger en sån här det ger liksom en liten störning i huvudet på människan därför att det finns det är sådana enrotat betä oss att någonting kan ta slut. Ja. Mm. Och det här är liksom så ett primalt beteende av att vi är, vi är programmerade att reagera väldigt negativt på att någonting kan ta slut. Ja, det, ja, ja det kan uppstå en brist. Nåja, därför att den som är latent överlevnadsinstinkt, därför att den som yeah. kommer för sent för att få föda eller skydd eller skydd ja. så dör. ja, Jo, jo, jo och, och där, där kommer vi kanske in på den här tanken på en här fear of missing out. Också. På sätt och vis, men fear of missing out så är ju oftast upplevelsen eller liksom den här jo. gruppaspekten. Jo, jo, jo, jo, jo, jo men, men så att säga det att någon annan får av produkter som kanske liksom, tänker om det här är den där speciella mesta grejen. Och det triggade defensiva betändet som ironiskt nog triggade offensiva beteendet. att liksom, du blir väldigt defensiv om någon får någonting som du vill ha så därför ja. blir du offensiv för du måste ha det först. Och det här är ju egentligen grunden till jag skulle säga, den högsta amerikanska hysteri Black Friday när folk blir nätrampade och slåss liksom, över några jävla dockor eller shit. Men yeah. att för att gå tillbaka nu då, till den här psykolog slash slash whatever. Så yeah. jag tror faktiskt det var en hon. Men hon postulerar någonting i tid med att liksom varenda inköp som du inte ger dig tid att fundera över. Så ett hysteriinköp eller ett maniskt inköp. Därför att du låter yeah. inte uh, liksom den här glädjen. Eller den här nyttantala, Utan det låter bara den här. Va? Nu hålla på att ta slut mm. det Bara just nu. Yeah. Det bara imorgon. Fuck, fuck, fuck, fuck, fuck. Och liksom du är, så i, du är så i kris. Din hjärna är så i kris. Att den kan inte längre skilja mellan kostnadseffektivitet. Den kan inte skilja mellan så här personlig säkerhet. Att säga kommer det här inköpet att totalt ruinera mig. Eller och det yeah. tycker jag är mest intressant är det ens värdefullt att du är redan satt yeah. i ett sådant här ekor där du bara måste hamstra, hamstra, hamstra, fylla, fylla fylla båt, nu, nu, nu nu, nu, nu. Ja, nu vill jag ju inte mm. offensiv mot, mot dig eller din släkt äh, med mina ekor-associationer jag förstår det slog ganska nära hemma mm. det, det, förstår det Jag förstår att jag talar om äh, von Fäder, mm. äh, von mm. Tyska för ekor, därför, därför det är ganska roligt en ja, en de är, liten... de rör inte mina nötter. <laughs> Nej, det, det tror jag inte på tapeten heller. Men noja, en, en liten fyndighet på Nikolajs bekostnad. Det måste ju hända någon gång i det här programmet. Så mm. ja, jo, de är injokesen. Man kan inte sätta ett pris på dem. Men om ni betalar mig pengar kan jag nog förstås sluta helt. Jag bara säger att mm. det, är inte, alls, det är inte alls frågan om stora summor här. Uh, men jag tycker det finns någonting väldigt förnuftigt i det hon säger att liksom alla köp, egentligen alla beslut att det här var ju någonting yeah. som jag lärde mig när jag studerade liksom så här ledarskap och sådana här att som alla beslut där du måste besluta nu du har inte tid att tänka på det så att det din nackdel att om någon försätter dig i en sån här position så tar de nytta av dig. Även fast det kan verka som yeah. det mest förnuftiga beslutet i världen. Att jag menar. Brinner huset och någon räcker dig i handen. Så det är inte så mycket att fundera på. Men om du måste fundera över. Om du måste besluta på, på plats. Om säga ett kontrakt. Ett löneavtal. Någonting sånt här. Så yeah. då är det någon som lurar dig. Att då. Då så lönar det sig. I nio fall av tio. Bara säga Thanks but no thanks. Får jag inte tid att fundera på det eller att konsultera med folk som faktiskt vill mig väl. Så yeah. då kan det vara. Att inte kommer din värld att gå under om du inte köper en tv. Men din värld kan mycket väl gå under om du börjar göra en massa beslut. Ekonomiska beslut. Eller emotionella beslut. Beroende på vad någon främling har sagt att dig på tv eller på internet. Yeah. att mm precis I, igen så känns det som att jag kan inte tala så mycket till mentalitet för att jag inte är en av de här människorna själv men att mm. nog vet jag att inte jag är immun mot marknadskrafterna heller ingen är det att ja, nej, nej. nej nej alltså det är ju det är just det <laughs> men att det känns ändå som att eller kanske jag lurar mig själv men det känns ändå som att när jag säger någonting jag riktigt vill ha så då köper jag det och då spelar det ingen roll om det är black Friday eller till rabatt eller så här och varenda gång någon säger att hej just nu så säger jag som no no no thank you no. Om inte jag vet 100 att det här vill jag ha eller att det här är jag yeah. säker på att det här ska jag ha. Precis. Så, och, men det är mer en sån här överlevnadsstrategi för mig för att jag liksom jag kanske roar lite med att, liksom, att kan du kan du liksom spotta nonsens eller kan du säga liksom luren drejer i ett komma. Liksom, hit, find the scam liksom. mm. Mm. det låter som jag skryter ja. jättemycket över mig själv men att kanske jag bara försöker justifiera min snålhet eller någonting jag, jag, jag är ja, så, så gammal jag det, förstår inte den nymodigheten men, att bara dra och gå hem ja men, men, men, det, men det där är, men det, jag, jag tänker att det var intressant att, att, att, att diskutera det här just för att när jag, jag gick den här äh, placeringskursen mm. tidigare under hösten så, så var det ju bland annat att tala om just alltså med köpvanor äh, mm. det här tankar vad man försöker visa ut och vad man sätter vad man liksom värdesätter mm. och, och, och då No, då, då nämndes det ju där att, att liksom det vill man, vill man liksom försöka just spara någonting så då är det ju det där att du ska helst vara en sån här, liksom lite av en pessimist vad gäller, vad gäller liksom beslut att du ska sitta och, och så, att säga, så kallad second guess, du, du ska sitta och fundera. Helst var är så att har du någonting du funderar på att köpa, sov en natt på det. Jag Eller sov inte. en vecka. Att, att, liksom att, att, att ta ett avstånd från den där emotionen i stunden. Mm. Jo. Och så, så jag tänker att det var, det var liksom en, en grej som jag har försökt använda mig av sen dess. Uh, och sedan och det andra var: Det här hör ju kanske inte direkt hit, men, men när du nämnde det här om att så att Man upplever snabbt att man inte har pengar att spara. Det lever att man lever, så här, som du sa, från hand till mun. Och nu Precis. gör en direkt översättning. Så, mm. så där, där nämndes det, att, så det bästa sättet att spara så är det att istället för att vänta till slutet av månaden och se vad du har kvar och spara med mm. det så gör du att när din lön kommer så sätter du per automatik undan en viss summa så att den här summan aldrig egentligen finns där att mm. kunna konsumeras liksom eller användas för något annat för att då, då vet du att vad du har kvar sen så är liksom sånt du kan använda under månaden. Mm. så det, det, det har åtminstone hjälpt, hjälpt mig ja jo att de blir som såhär nipprig den här mikrofonen Ja, it's all up in my man manbeard, fuck. Ja, ska jag ska behöva investera henne i. Kanske till Black Friday. Vem äh, ja, vet Vem vet? Jo. Nej ja, men alltså. Jag tror inte det finns någonting dåligt i att shoppa. Det finns ju den andra sidan av myntet. Att folk som på sätt och vis vill försätta andra i skam för att de shoppar. Sådär. Jag tror det finns något yeah. dåligt i att shoppa. Men jag tror att det finns väldigt mycket dåligt i att, att vara planlös shoppa. Att mm. Det var någon annan som sa, igen det här är ett problem som jag inte själv har. Men som jag känner personligen vänner eller bekanta som har. Att De går ut och shoppar och de köper en massa skit. Och de köp, köper så mycket skit, en massa impulsköp. Som inte yeah. i sig behöver vara särskilt dyra eller märkvärdiga. Men att liksom, ja, en liten kissande katt och bla bla bla, och liksom de tar med sig en massa så här typ marknadsskräp. Och så kommer de yeah. hem och så ligger det och så om de i situationen situation att, men när, när har jag skaffat det här? Har jag köpt det där? Yeah. Så här. <laughs> de kan Precis. inte ens associera till det efter en vecka eller äh. var de, de öppnade aldrig, de använde aldrig det var bara en massa skräp ja. som de sys mm. syskånskastade <laughs> eller jo. skänka bort och det är ju som att, men det mm. här är ju det här är ju dumt mm. ja. och det är därför jo, jo, jag frågade jo, tidigare att, har du... att liksom om det här behaget av att som impulsköp eller liksom bara mm. som, nu sätter yeah. jag 10 euro på den här jävla saken för att den fångar mitt öga, är den här ibland att den överträffar själva glädjen av att äga den här saken i fråga Ja, mm. precis Ja, ja jo, jo, alltså, det är ju alltså jag tänker att det, det är ju säkert så som, så som man mycket styrs mm. i, i, i så att säga i, i ett modern liksom, ett samhälle eller en, en, en, en så här liksom, mediebild där du ska i princip maximera konsumtion att alltså, Jag vet själv att till exempel jag hatar och shoppa vilket låta kanske lite dumt. Jag gillar att gå och se på saker. Utan press. Och sen om jag råkar bestämma mig för att det här såg ganska bra ut. Så tar jag någonting. Men det är inte att shoppa då? Nej, det är inte samma sak. För om du går ut och shoppar. Så då har du redan en avsikt av att du ska köpa en massa skit. Att jag kan gå ut med folk som har den avsikten att shoppa men jag behöver inte köpa någonting jag hatar det jag ska som jag måste gå till den här marken och jag måste ha någonting med mig hem men vad händer om jag yeah. hittar någonting jag vill ha då? vad händer om jag bara hitta en massa mm. skräp yeah. och jag är en sån här person mm. som blir överlycklig om jag hittar typ några gamla kallankas pocket från 80-talet det är bara min högst personliga preferens för det här vet jag Det här är glad av men jag behöver inte Ja. Köpa en massa liksom palestinaskalar Och målningar och kissande katter Utan Man ja. måste ju få bestämma själv och att Absolut värst jag hatar När man ska gå och shoppa kläder och Absolut om man får och shoppa kläder Med typ en flickvän eller någonting För jag hinner som bara gå in i klädaffären Och så känner jag hur femåringen är mig Så liksom att för att då kommer den en massa sådana här att, Åh oh, men det där är fint, oj, det där skulle se så bra ut på det, men du ta en här, den är bara nätssatt, nu är det bara åtta tusen här, jag vill gå hem! Att jag hatar att, att handla med andra människor, att de får köpa, vad skräp de vill, ärligt talat, couldn't give less of a fuck. Men att så. Ugh, låt mig vara, låt mig få köpa saker om jag vill jag hatar det här köptvången jag är väldigt, därför är, yeah. tror jag av naturen ganska anti så här Black Friday eller så här därför att det känns som att varför måste jag att om jag säger någonting yeah. jag tycker om, fine men annars så varför har någon rätt att komma och döma mig då För att jag inte vill köpa en massa skräp Som jag kommer använda mm. eller behöver Jag tycker det är sjukligt ja. mm. men, men, men tänk nu om, om några av de där sakerna som, som, som faktiskt sen för med sig Den sanna glädjen Ja, ja men, Till exempel det som min iPhone Att varenda ja. jävla dag så irriterar den mig för att jag nästan har slut på utrymme på min iStorage eller whatever. Att jag borde yeah. köpa någonting med då. De säger ju som att ja iStorage är ju en bra investering. Och du kan köpa upp till 50 gigabyte för whatever, två euro. Ja, du menar iCloud. Ja, iCloud, whatever. Yeah. Mm. Och så, så, ja, men jag behöver inte för jag har obegränsat med utrymme på internet i alla fall, jag bara använder, väljer att inte använda den här servicen, jag behöver inte yeah. alltså, bara jag får liksom, husära mina porrbilder liksom, ett antal veckor eller månader Så det fine, men varenda där mm. som hördu, hördu, hördu så kommer det liksom en, en, ett utrop sträckande pushar och jag liksom, can you fuck yeah. off jag är, liksom, jag är 37 år gammal. Jag kan besluta själv om jag vill ha den här skiten. Can kan ju fuck off forever. Att det är ju sådana här marknadsföringar som är som så jobbiga och påträngande. Ja. Och det känns att du... idag så finns det många saker du måste köpa eller investera i, bara så att du får lugn och ro. Ja. Mm. Ja. Det, det, blir, det blir lättare att bara, bara investera i det för att då, då slutar det kanske för en liten stund. Skickade, skickade ju en massa aviseringar. Jo, men det är samma sak att till exempel jag använt Spotify sedan de började. Ja. Att, att liksom, jag har aldrig behövt, jag har aldrig ens funderat över att ska jag måste ta versionen, Och så kommer någon, okay. och då kommer det ju reklam ibland. Så? Mm. Alltså, ja, men det är ju inte så mycket pengar i imorgon. Alltså, är du så snål som att... Nej, men jag lyssnar inte på Spotify alla dagar, hela dagen. Att jag yeah. har aldrig känt att, oj shit, nu kom det liksom 30 sekunder reklam. En eller två gånger i, i timmen. Fuck me, my life is over. Att det handlar inte om liksom att... Att jag inte har tillräckligt mitt pengar eller snål. Det, det är bara en princip jag behöver inte. Det ska vara andra saker om yeah. jag skulle som säg, använda de här spellistorna för någon annan och säga att jag DJ-ar på någon jävla studentfest eller att liksom att av någon annan anledning ska jag behöva den här jag inte den, därför köper jag inte. Jag hatar så här påträngande köpkrav. Det är onödigt. Att om du absolut vill att jag aldrig ska köpa någonting av er så please som fortsätter att gnälla just not gonna happen <sighs> men, att, All right. ja, men jag vet inte att kanske är folk som så där att, att oj nej nu om jag inte köper det där så kommer det att påminna mig och nu, nu får jag inte en fulla 99% procenten av det här om jag investerar i det här men det är med yeah. så att det här behöver jag det här behöver jag inte jag tänker jag inte köpa det här ett jag, jag vill inte Ha det eller inte är intresserad av det Och då får de störa yeah. mig Hur mycket de vill Och störa mig tillräckligt mycket Så avsäger jag hela tjänsten Fuck it Att, mm. ja, Kanske är det liksom lite trots På min sida i alla fall så Sådär Att inte jag liksom så bohemiska Jag behöver leva utan allt Eller liksom mm. Men att jag hatar att på sätt och vis andra får bestämma vad jag tycker är viktigt eller vad jag tycker är kostnadseffektivt. Och det, det måste som få besluta själv. Och, att, och det känns inte yeah. som att det här är någon konstig tanke eller liksom någon sån här väldigt världsfrämmande grej utan att det är väl så det borde fungera. Vuxna människor måste väl fan få bestämma själv. Det är ju mina pengar. Ja. Yeah. Mm. men min lycka kommer inte av shopping så Jaha. just som mm. ja. ja, men beklagar väl well, I guess jo jo när alltså jag blir jättelycklig när jag köpt någonting som jag vill ha att, jag säger något konstigt med det men att liksom jag måste köpa allt som finns på väldigt specifika dagar. Det känns ju mer som att. Det är kanske någon annan sida av lycka. Jag tror lyckligast är väl de som profiterar. På mina inköp. Så. Mm. Mm. Mm. Go figure. Men att det finns ju andra påtryckningar. Till exempel att nu. Så finns det väl en sån där rådande tanke. Att på grund av corona. Så mm. har vi inte kunnat vara så mobila. Och folk har inte kunnat resa. Så mycket av folk har inte egentligen kunnat göra det de vanligtvis skulle göra. De har varit begränsade och, och därför har de inte haft så mycket upplevelser som de kanske vanligt ska haft under ett år. Så nu då så menar jag då vissa att, att till den här julen, julen 2020 så ska man gå riktigt, man ska stosa, så man ska ha riktigt så här dunda brak julat supermånga julklappar och riktigt fancy mat, allting ska påkås så man ska ha en riktigt mastodont ljud för att vi ska ja. ha det extra trävligt och då sätta en fin knorr på 2020 uh, medan då en, en liten uh, men bestämd skarv då kanske hävdar då istället men uh, det är ju dåliga tider och framtiden är fortfarande ganska osäker och att varför ska man bränna en massa extra pengar när det kanske ska vara all vits i världen att man har lite extra att ta av för vi vet ju fortfarande inte vad 2021 har med sig och att, att det faktum yeah. att vi nu bara liksom storsatsar på just den här julen för att vi måste bränna pengar för vi har inte haft möjlighet att fullt bränna pengar så mycket som vi ska vilja under resten av året ja um, jag menar, jag förstår båda motivationerna, men jag måste ju nog säga att yeah. kanske den andra skaran möka med sens för mig. Mm. Att no, jag förstår liksom jag allt från tröstätande. till tröstköpande men att mm. yeah. in, in tycker jag på det vis som det känns att alla måste få fem extra julklappar i år bara för att det var i corona. Om ingenting kanske Nej. man skulle trodde att människan skulle lära sig blyg som här och ödmjuk under den här tiden. Men fucka ju! Ja, men nu... nu ska jag titta titta lite mer på reklam så <lär> kommer du nog i julstämningen ännu. Det är vad Jesus skulle vilja. Mm. Okej. Okay. No, men... jag... <lär> jag vet redan vad jag funderar på. Jag och mig själv i julklapp. Att, då, vad ja det då? Nå, jag funderar att jag ska investera i en bra kastermick. en som har varit ut nu. En, eller som är just på väg kom på marknaden. Som har fått väldigt bra reviews. Och en en eh, podcaster, en streamer som rekommenderar den till mig personligen. Um, för att det okay. har många intressanta funktioner. Och att den är ganska bra det här företaget som gör de här så är annars väldigt högt så rankade och sådär den är lite dyrare klassen det är som sådär strax över 200 euro här i Europa då. men jag okay. funderar att hmm, kanske, kanske jag skulle låta aningen bättre i den här fitborden också, who knows mm. uh, kanske vi, äntligen når ut till den stora publik vi har hoppats på jo, och så kan man plugga in den i rumpan också så då blir det extra bra så det märker äntligen lite mer sens. Mm. Just så. So. No, då då kommer level... ju äntligen, äntligen liksom bokstavligen att tala shit. Ja. Exakt så. So. Mm. Men, mm. men sen då finns det ju tanken att, att, att nu så hade det ju varit så synd för barnen det här året då. Ja. Och äh, mm. så nu borde jag köpa dem 20 julklappar var ungefär. Ja, alltså, absolut. Men den ena så är, så är fyra och den andra så är ett och ett halvt. Ja. Att hur skulle de bli glada av att typ kasta 20 läksaker på dem? De blir ju överstimulerade efter två. Att, ja. <laughs> jag vet mm. inte att liksom på sätt och vis så det finns som ingen hejd på hur man kan justifiera överkonsumtion när man som mm. alltså försöker ta in sådana här saker som I don't know, barn Och, och, och högtidlighet ja. Och, och... Ja, men, och vänner Vänner, familj Allt liksom, allt, allt är ju Ja men, men. Men, Visar men... Visa du tycker om någon På rätt sätt, köp saker Men alltså Blir du gladare av en jättebra Julklapp, eller liksom Tio små julklappar Ja. Ja, alltså om om du säger det så där så så, så skulle jag ju säga no, no, sannolikt så skulle jag ju bli Gladare åt, åt det här så att jag är genomtänkt och så att är en en, en julklapp som faktiskt liksom känner att okej okay, att den här är riktigt så att jag till mig. Mm. Men Gillar men, du anatomiskt men, sen, men, liksom... korrekta hästdildus Nikolaj. Ja, jag kan inte säga att det har funnits på min, på, på min önskelista så här långt, men jag antar att du då rekommenderar med egen erfarenhet. Nej, jag bara försöka lista ut om du kommer att bli glad eller besviken till jul. Jaha, nämen, ja. Ja, åt vilket håll du tar det nu då? Ja, jag fick ju aldrig något riktigt klart svar så, men... Ja, nej, jag, jag kanske inte. Det, det har nog inte funnits och finns inte nu heller på min önskelista. Okej, okay. ja, men det är ju ändå en tid av, av överraskning och glädje och att prova nya saker. Kanske kommer ja. att galopera in i, i glädje och lycka. Just så. Jo. No, nu, nu med tanke på vart den här diskussionen har gått så måste jag fråga att, finns det någon möjlighet att jag kan köpa ett, ett snabbt, snabbt och abrupt slut på det här avsnittet det kan vi säkert tillgodose det kan, vi kan ju för saken skulle göra det 20% snabbare än vanligt känns det oh, som ja. jo. men att du har ingen sån här slutlig vis om du vill fälla om Black Friday-konsumtionssamhället ja. Överkonsumerande Eller bara kanske lyckan av att, att shoppa Nå no. Ja uh, Jag funderar att alltså, Det har kom ju kommit upp tidigare här under Under avsnittet men, men jag ja, Visst inte. att du skulle ändra visst. dig om här <laughs> Ja vi har tänkt att att just att ha och stiga bort från den här som liksom, det där som liksom, det där, där impulssiva beteendet att att just att ha ha och liksom fundera över det här inköpe för liksom för det för det, det det så att säga det, som du också sa att det ju man måste ju fundera på men att så att säga att är det är här faktiskt nånting som som har en, en en användning, liksom, och, och, och, och så, liksom, att behöver jag det här? Mm. Men också den där, att ha den där tanken att, men, vill jag ha det här? Precis. Att det är liksom, för, för jag tänker att det, det är ju också viktigt, och det är ju kanske där som också en del av lycka kan liksom finnas, och där att du, du faktiskt är glad åt det du har skaffat, att om, om du då märker att, hej, det här är ju någonting som jag faktiskt liksom vill också ha, så att man, man nu ändå gör det för sig själv Mm Ja Är du, du då, någon, någon avslutande visdom Ja, utöver att, att skaffa anatomiskt korrekta häst, till, till dina nära Ja, till dina nära um, Så Så um, Jag tittar lite på på företag överlag. Yeah. Att, jag menar, om, om du tycker att shoppa uh, är det som tar dina tankar från det här läget som pågår just nu, om det bringar glädje yeah. till dig eller någon annan så för all del gör det. Och att inte yeah. behöva shopping eller Black Friday eller överkonsumtion på sätt och vis vara en dålig sak. Men att jag tror också att man kan nog en på Folk som är runt omkring en. Eller om man är riktigt medmänska. Så kanske på samhället. Som stort. Därför att om man ser på företag. Det är ju de som på ena sidan far illa. Men också profiterar. På, på vårt köpande. Vårt konsumerande. Det finns. Yeah. Jag nämnde tidigare Ingvar Kamprad. Men att om man ser på IKEA. Som företag. Att varenda december. Så delar de ut. En bonus till alla arbetare som har varit där över fem år. Och att den här så uppgår till någonting typ, i jag, 13 000 kronor eller någonting. En ja. eh, 113 procent av en vanlig månadslön. Så det är som någonting välkommet det är någonting för arbetarna. Plus att för att igen referera Henry Fords exempel att betala du arbetare mer så alltså är de ju mer sannolikt att ha, ha resurser att investera i och vara det första de kommer yeah. att investera i förmodligen i det egna företaget. Så att <hör> om, du, om du tänker på att du ska köpa en massa skit för dig själv eller för dina bekanta så det finns ju också möjligheten att sätta dina pengar på någonting som inte är materiella ting. Man kan skänka yeah. pengar till olika organisationer. Man kan också yeah. hjälpa andra just nu som faktiskt har det svårt. Och att de säger att man ska aldrig låna pengar mellan vänner. Men det är ingenting för med att skänka pengar. Eller yeah. att, att köpa någon väldigt specifik grej. Att... Om till Black Friday om du köper någon en ny telefon till exempel. Mm. Det behöver inte vara någonting som får en annan person att känna sig om inte man gör det liksom om man gör det på ett taktfullt sätt. att yeah. Jag tror att det finns. Vi letar alltid som människor nu efter det här med världet. Att shopping är ju belöningen att du får köpa mer saker för mindre pengar. Mm -hmm. Men pengar är ju också ett medel med vilket du kan sprida runt välmåendet en aning. Så ja. att inte alls något fel att i dessa tider donera lite pengar. Eller att ännu bättre donera av din tid. Istället för att ränna runt på en massa gallerier och köpcentrum. Så att shoppa om du vill. Men kom ihåg att liksom konsumerism så för ingenting inboende gott i sig det kanske ökar din livslust och din glädje en aning men att yeah. om du gläds av andra människor så kan det också någon gång vara en vits att du gör någonting för dem och första stället du kan börja med med din plånbok sant mm. skicka, skicka dina pengar till, till dina medmänniskor till Gmail.com. Jo. Uh, vi ska se till att de hamnar rätt ställe. Jag tänkte som först. Så kan man ju börja med att investera i en fancy mic. Sen kan vi kanske investera i en munkable till Nikolai, Och sen har vi redan löst många problem som det här programmet har hemsökt av under de senaste tre åren. Um, mm. Ja. ja. Och allt hämtas med via Amazon. <laughs> jo, exakt. Men det skulle ju vara om Jeff Bezos börjar oss. Det är ju riktigt tidernas anda. Skicka runt hemska produkter till alla. Virtuellt och vara en hemskare produkt. En triggervarning. Borde man göra också en liten så där public statement att... Vi kommer ju, varning kommer nu inte att, att, att ges ut till något billigare pris över uh, Black Friday. Vi anser att vår produkt är uh, fullt dålig nog som den är. Så att, det, det finns ingen viss att, att göra den dåligare. Eller ja. Ja. Kan vi erbjuda någonting för lyssnarna under Black Friday? Ja, Tydligen några anekdoter om hästdilden. <laughs> Ja, no, men ibland så måste man ge tillbaka till samhället. Eller kanske mänskligheten. Mm. Anatomiskt korrekta, det är vi det. Rakt upp i alla dina håligheter. Med triggervarning så är varenda fredag Black Friday. Triggervarning!